يشهدران الرجيم الله الرحمن الرحيم وان لكم يقنا استاذ دفاره في لانامي بصارو كالعبره عبرت نسقيكم سكوبتا دغنا في بطني تش بصاخيرو دي سارو كدي من بينه فارسن دمن زارا وشانو نا ودمين ودوينا لبنن باي خالصا خ دې لري دن کې له شاربین سکونګوتا څنګه مزور کیږي ځکه دمر مزبل شه نه کوي دا په چې سره اس کې سمن ونداور کیږي و ميم ثمرات النخيل او د میوه د او پیغمبر علی السلام د هرشي خوراک نورسته الله مزید امین بارک لنا ابي برکات و دې وژن نه ته په دې بارک وي زيد نامینو الله دره الله نور مزید و ميم ثمرات النخيل او د میوه د کجورونه ولعناب او د نزیدادو دا غنه سکرن و رزقن حسنا سکرن د خوشالۍ شېزونه و رزقن عظنا نو رزق یا سکرن په طریقې د نیما چینو دو خو خوښ شیت از سوکر او توي خو اګو سکر نشې نو دا بیا الله کنا شکرې تاسو کو انجامی <سؤال> دا شید چیتا سو داغی <سؤال> نبیاتا سوی ایلا بیلیانا شیشی دونا جوڑا غیی اینا فی دالی گلا یقینن با دیگی دیبرد لی چی پویی و اوها رب بکا خودنا کل دا ربستا ایلا نحن لیمات چیتا نیت تخیزی جوڑا من الجبالی دا گرونا بیوتا کورو نزان دا پارا من الشجر یو دونونا و من مود آغانا یارشون چی دا خلقی جوڑی و مکولی بیا خورا من کلی سمارات هر قسمه میوونه پس لوکی صبح و لاربیگ زپلار و درخ پل زولان تابیدارا دلتا مچهی کترا کشی میوه اخری دا چی خپل زیت زی زي؟ نو دسی نی زی ایک دم برا لالشی اسمان ترکتا سیده چالتا بورشی زمان سیده دللی نو سیده بیا آگا نزی گرده برده نور مچان و دنور شو جنو بشان اول عدب توچتی بیا سیده زي. یا خرج من بطونها وزيد خير دارنا شراب سکل مختلفن الوانو مختلف رنگونو داږي پی بایږي شفاو ناس علاج لپاره د خلکو غبین کې ان في ذلك يغنم بدگی آیات ان بدگی برده لپاره کومه تفکرون چې سوچ کوي اده پته نه لګی چې بخولیا چی دا کې نه کې پوه شو رستو چا وته شیشي لګولې چې دا زموږ معلوم نمه چول خټه فراخره په شیشه وځه سار چی وره سوکوی دای لاری دی، سوکوی دا غی دی، ولی عرسی چی والله خلقکم اللہ پیدا کری تاسو، ثم یتوپا کم بیا بم وجنی، و من کم بازی ساسو نما نغدی یردو چو پا شی لار دلیل عمر اغن، کم زوری عمر تا ناکاراو کم زوری عمر تا لیکی لائی علما انجام داشی چند پیگی بادا ایمین پس دا پیگی نشین پیزا انجینیرو داکترو، لویش اولدیشو، اللہ پ دا دا او د دینه علاوه سمره په هان او مرزیات چې نه داغه عقل کار کوي بیا صرف د علماو دا یو خصوص یده چې ار سمرم بډای شي او مرزی واشي خدا عقل فزي ان الله عالم ا بيدتيانو سره الله دا کړي ان الله عالم قدير يقن الله په قدرت ولري والله فزر بعضكم الله ورکړي بعض باز تاسو نه الله بعضین بعض نور پر رزقي په بعض نور باندې پر رزقي پر رزق کې چا الله په سان رزق ورکوي ان شاء الله الله له په سخت ورکوي چره ډېر نو چا الله له په منډونو نه کې په منډو یې نو سری ب سپيديږي ټول روزګير دي په مَن الَّذِينَ بَسَغْتَان فُزِلُوا چغړه کړې شي دي بیره د رزق هم پور کړل د رزق باندې الله ما ملګري منو په آج مالکان دي لاسو نه دیو پای باندې په موږ دی پای سوابن برابر دي علماء مړې ځای نو کړ ستا او ته جین تعال الله په دې لیدره ګرته نې کې او ډېر مال لید سره خو ریتم ډوډۍ هغه مخري برابر یې کنه بل څه نه خو لري نو چې ته نو ته به خو لري ته به نیمه خو لري هغه به پر وروډۍ خو لري انو کار اڤا به نعمت الله یجدون يا بنعمتو الذالذين كركي والله جعل لكم الله غرزولي استاذ زفارا من انپ کوم ستاسو د ننفسونه نه ازواجن من انپ کومستاسو د جنسته ازواجن بیاې بي ستاسو په چار خ دي انسانان دي ووج کو دا بل نمی مییانو بیا بیا پهمون محم نمی که نه وجهله لکوم من ازوااج چې کومګيستاسو دپاره د بیاو بي تاونه پهنی نه بچ وه ح نه نوسی وره کوم او خوره کې درلو تاسو د مننت بعد د پاکېونه متتی ونې او نور چاتهکرېبولور ګور ونه خوري بامنونه په غیر الله بندمال لري بمتله ی بنی الله پورونون کارکي عبونه مندون الله بندې کېدي والله بدلهنه ما دغچ لا یم لکو چې اختییانه لري دله ریکن د ریزق <تصفيق> دوي داې ریزق <تصفيق> اختیار شته د السما د برنه والرض دمکنه ن د بر نه پارانندري ز را وړ چې ساز کې لاندې دمې د ی قط یو وه یو دان رازر غونو لې جی اسی او ته د تا غند تا غند نه دي په خیر دی شوین زره برابر ولاه ستونه نو نه تا خلري فلا تدرب لله الا مثل مبين لا مثال ند مخلوق مبينوي الله لا مثالنا دا ويوري داخله چې وزیر لازم صیا د گورنر سره یاد د سرچې ملابې کې د وزیر اعلی سره نو ور ډیسپيو بیا د سي غټ خلقو سره پر د څه چې تکی جی نو په پوري باندې کی دا د مشرکانو دا دی په خوا دا دی مرکز نشي سړې اوس کول څه دا 380 خونی هم دي درسونه مو 78890 کې ځپې پرته لاړه ما ته نو دا کتاب نه وي نو زمونه بعد البته چې کله در شروع مسله به شروع شون زه به سوچ کې لاړه م کېږي به ما و دریدم تقریر به مې کو او ځې په زمونه وروښه ما به جوړه یو خبرونه ویلې زبال دبل ځایونه چې څنګه را هغه دې لاله چې کلی کې مصالحه باندې بچ څنګه شرګړ کې دا ته ختم بسته بچ غاړه ډک شو روان شو زپاسید تقریبا شروعو بس کی تقریبا خپل خړه پر انتخیر او کومه نه دی خو له زمالتی خلک راځي کله جن نه پس نه پاسید ودا ولې نه مې نیو دا خدای چې کوشو په دغې کې کوشو ولرول معزز کې چې سی روان دي سی راټیږي البته مولای البته مدرسہ وی راځي د بوجود غلا ونيسي الى غلا بوزو قالاجانويدي سمير رمضان ما زغرماي سمير رمضان دالتامانارابلي زنا زمالتي اراك بيالتا قالاجانو بي او زمان منكي عوام قام خلق من ياسين دان ماكروي في داو اليمني نويسي ويولا دقق دي بواسيله بني ابلير لا تراسي كينا او تشتا تشغيزي نموت ويسبرمان سبب خروج اشياء ويسبرمان سبب بووي غلطه وي فلا تضربوا لله الامثال ما بين الله لا را مثالون دم مخلوق ساده اس فيديو اس بي غوغودي تصفدرا تيبلانكي كمزي كي دي او داغه حاجته ضرورت دي او نه داغه په اختیار کدي پرو کول الله دي پوء ان الله يعلم والله بووي کی كمزي کی دا مردار پرو ديوان تم لا تعلم انتازو نويي ضرب الله مثلا الله نیس مثلان مثال کی عبدند یم مثلا مثال, مثال عبدند یو بن مری مملوګن جدا د بل ویختيار غریاله یقدره قدرت نه لاله شین پیس سیبان او مناوسو غرزغناو جموم له غرر کول کړه مینا د خپل نارزخن د خپل طرف نارزخن حسن نو غرر خېستا په وایون په غوډې خرج کینو دا غنا سیرن په کار اوجا سیرن په پټو جاران په کار حال حل یستوونه برابر دي نه ای دوکسانبی یو غلام مره ده بل په اختیار که ده اصم و سره نیشته ده بل خود مختاره ده مال و سره ده آغا مال لگه ایخ کاراو نو نو دادوالا برابر نه ده برابر نو چې چی دادوالا ندی برابر نو څنګه مخلوق ده پکیر ده محتاجه ده اصم و سره نیشته ده اللہ دازه زاد د جشپاور از ده مخلوق لخوراو کونه ارگی ارز دلته د دنیا کې دا ډوډه برابر نه غنی ما سره د مخلوق څنګه برابر کړل الله وي یا څنګه ستا قله و چې الحمدلله خدای تو بل لا بل اکبرهم لا علمون بلکې زیات خلک نه بي بل مثال واره وضرب الله مثلا بيان المثال رجلين دوکانو احدهما يود جنابكم غند لا دراجن قدرنا له بي سي بانو وکلو اند ابو جو يا مولا او خپل مولا اینم ای وجو کم تربتا چی ده لارشه لایتی بی خیر ننر آوری دی سخیر حالی استویه هوا دا برابر ده و هوا و هوا دا ساره و می امرو بالعدل ده و سوکج حکم ده انصاب کهی و هوا الاسرات مستقیم وی ده پس ملار باندی دا دوله نیدی برابر دا قشان مخلوق گونگی ده او ده بوج ده او اللہ چی ده نو دا عادل والا ده او پس سرات مستقیم باندی ده اللہ سمالار مخلوق او من دلشیون اللہ پا سرات مزدقیم نمخلوق سنگا پایانای دا گونگ چارا شل مخلوق دا اللہ سنگا پرامره وللہی غیب السماواتی والارز خاز الله دا پارا اختیاب پد در ازمان و نوزمکو دی ومام رسا ندی حکم دا قیامت اللہ کلمح البسر مگر پشعان دا رب دسترگیدی وقر او و اقرب بل و اقرب بلکہ قیامت دستر کدر اپنا زر دے این اللہ کلی شین قدیر زکا زر آوست ان کے دے قدرت در ان کے دستر کدر اپنا ام زر آوست نیم زکا الله پار زبانی قدرت اولا دے بستے